Doina pentru colinda gândului, Lerui, Doamne, lerui, ler, Gândul ca un prung de sus, tu un cuget ne-l-ai pus. Lerui, Doamne, lerui, ler, Gândul nostru rătăcit, Ca pe oaia cea pierdută, Tu cu drag ne-l-ai găsit. Lerui, Doamne, lerui, ler, Gândul nostru abătut, De furtuna de păcate, Minte tu nu l-ai ținut. Lerui, Doamne, lerui, ler, gândul nostru, ori ca noaptea, L-ai aprins ca pe un soare, ca să alungi din lume moartea. Lerui, Doamne, lerui, ler, gândul cel olog de fapte, Tu cu dor l-ai alungat, precum ceruș spală fața cu luceferii de noapte. Lerui, Doamne, lerui, ler, gândul nostru surd la îndemnuri, cu răbdare l-ai chemat, și răspunsul la întrebare, ani întregi l-ai așteptat. Lerui, Doamne, lerui, ler, gândul nostru rup din soare, l-ai luat în alta palmă, ca să simța lui dogoare. Lerui, Doamne, lerui, ler, gândul nostru cel curat, tu în dor l-ai îmbrăcat și la tine l-ai luat. Lerui, Doamne, leroi ler, Gândul cel cu dorul lin A plecat ca să colinde Purtând flori de rosmarin. Doamne, lerui, Doamne, leroi ler, Gândul nostru cel duios S-a urcat la tine în cer și a cântat, o brad frumos, Lacrima din inimă. Doamne, cel care prin Apostolul Pavel ne descoperit că toată făptura așteaptă cu nerăbdare descoperirea fiilor lui Dumnezeu, pentru că atunci făptura însăși se va izbăvi de robia stricăciunii ca să fie părtașă la libertatea măririi fiilor lui Dumnezeu, fiindcă noi înși ne suspinăm așteptând în noi în fiera, ca să ștergi lacrima de sânge din inima noastră.